56. fejezet 2018. Nigéria. Afrika. A föld, ahol a homok hisz a vért, ahol a levegőtől is fulladsz, és ahol úgy érzed, hogy a munkádnak nem sok értelme van. Régen sosem voltak előítéleteim. Mindenhova úgy indultam, hogy szentül meg voltam győződve róla. Csak mi segíthetünk. Mostanában gyakran verben nem tanyát a gondolat, mely szerint vannak a világnak szegletei, ahol falakat emeltek a béke ellen, és te tehetsz bármit, a kudarc garantált. Megmenthetsz életeket, de eszméket nem moshatsz el. Szeleket nem fordíthatsz meg, és csak ideig-óráig érintheti a lábadat úgy a talaj, hogy ne dübörögjön a talpad alatt a pokol. Akadnak országok, ahol semmi sem egyértelmű, csak a születés és a halál. Számomra, Ilyen Gazdagság és szegénység, nagyvárosok, sivatag, fejlődés, elmaradottság. Mintha nem is ugyanaz az ország lenne. Az ilyen földön mindig megveti a lábát a fundamentalizmus és a terrorszervezetek. Kétségbe esett embereket könnyű igába hajtani, könnyű értelmet adni a haláluknak. Az arab országok és az onnan szivárgó menekültáradat semmi ahhoz képeste, ami a övezetben van. A Boko Haram újra és újra jelét adja annak, hogy a nyugatnak vagy kereszténységnek nincs helye a földön. A csád határ közelében vagyunk. Két napja kutatunk, de semmi. A terrorszervezet üzenetet küldött a nagyvilágnak, amelyben azt állítják, hogy több száz keresztény fog hamarosan a kezük által halni. Sem Európa, sem Amerika nem nézhet ilyesmit tétlenül végig, még akkor sem, ha a nigériai emberek életében nem sok beleszólásunk van. Terepet derítünk fel. Kettesével haladunk. A fáradtság rajtam is és Pólón is mutatkozik. Nem csak fizikálisan kell teljesítenünk. A leginkább az veszik ki az erőnket, hogy a figyelmünk egy pillanatra sem lankadhat. Hat páros menetel, és eddig semmit sem találtunk. Van még két napunk. Ha addig sem történik semmi, úgy hagyjuk el Nigériát, hogy semmit sem tudunk felmutatni. Beleszagolok a levegőbe. Pól nekem dönti a hátát, és ugyanezt teszi. Füst. Az égre nézek. Gomolygó füstfelhő mutatja, hogy a közelünkben élet van. A növényzet elég gyér, ezért nem sok lehetőségünk van a rejtőzködésre, a határnak csak a tó által táplált része zöld. A füst irányába indulunk, közben leadjuk a jelzést a központnak, hogy valamit találtunk. A távolság ugyanolyan csalfa, mint az idő, mert olykor nyira tűnnek helyek, mégis órákig kell menetelned, hogy elérd. A távok és az idő képesek valótlanságot mutatni úgy, ahogy a csönd is. A nesztelenség, amelyben a saját lélegzetedet is hallod, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egyedül vagy. A bőrömön érzem, hogy van itt valami. Megállunk. Folyamatos készültségben pásztázzuk a területet. Mond valamit a GPS. Több falut is jelez a környéken. Keresztény falvak? Igen. Felsóhajtok, mert ha keresztények, akkor veszélyben vannak. Általában itt éjszakon az iszlámista eszmék tombolnak, a keresztények délen élnek, de akadnak kivételek. Kunyhókat észlelünk, lehasalunk és alaposan felmérjük a terepet. Közben a rádióban jelentek a látottakról. Lakott területre érkeztünk. Embert nem látunk, de a házból füst komolyog. Összeszámolom a kaibákat. Hat kunyhó. Sehol senki? Senki. Akkor itt van, ami nem stimmel. Maradjanak a helyükön. Madárka mindjárt érkezik. Paul leengedi a fegyverét. Én folyamatosan az optikába meredve pásztázom a helyet. Kell egy kis idő, mire a szemem érzékel. Valami mozog a földön. Vagyis? Paul föltámaszkodik. A szál keresztbe néz, de csak egy perc múlva reagál. Én semmit sem látok. Pedig esküszöm, hogy valami megmozdult. Gyerünk! Hova? Közelebb kell mennünk. Valami van ott. Az volt a parancs, hogy maradjunk itt. Itt maradunk, csak egy kicsit közelebb megyünk. Pól nem vitázik tovább, velem tart. Pár száz méter után ismét a földre hasalunk, türelmetlenül nézek az optikába. Jó ideig semmi különös, de aztán, mintha valami megbolygatott talajt néznék, ami alatt bogarak hemzsegnek, megmozdulnak a dombocskák. Faszomat, Pól, van ott valami. Pól figyel, majd leengedi a fegyvert. Ja, valami van, a földben rejtőzködnek. A bokoháramnak nem stílusa az álcázás, vagy holmi törzsi módon rejtőzködés. Támadnak, mészárolnak és tovább állnak. Ha elbújtak, akkor tudták, hogy érkezünk, márpedig egy biztos. Nem állnak bele egy harcba egy különleges alakulattal. Központ, mozgást észlelünk. Célpontok? Fogalmam sincs. Elnémulok, mert úgy látom, mintha a föld alól egy kéz nyúlna ki. Nagyot nyelek, és pár pillanat erejéig abban reménykedem, hogy ez valami tévképzet. Pollal egyszerre nézünk össze, önyögi felém. Mi a picsa van itt? Központ, oda kell mennünk. Engedélyt megadom. A mentőcsapat hamarosan érkezi. Mindketten megindulunk a területre, óvatosan kémlelek körbe. Kupacokat fedezek fel, és mint akinek nem csak a teste fáradt, hanem az agya is, késve jut el a tudatomig, hogy ezeket a dombocskákat emberi kéz alkotta. Mozognak. Úgy hullámzik a talaj, mint a giliszták fölött a föld. Körbefordulok, egy nagy szédület a világ. Emelkedik, visszazuhan, ott a kéz. Minden óvatosságomat dobva, csörtetve vetődöm térdre, hogy elkezdhessem odépsodorni a földet. A kesztyűmön keresztül is érzem, hogy a talaj puha ugyanakkor darabos. Gyermekkéz, ne, ne, ne! Mit csinálsz? Segíts, van alatta valaki! A test hirtelen tűnik elő. Hatalmas nyitott fekete szemek merednek előre. Éhesen várják a fényt, ami most eléjük tárul. Alá nyúlok. Egy mozdulattal kiemelem, és odé fektetem. Körülbelül öt éves lány. Sokkos az állapota, de él. Köhögni kezd. A szájába nyúlok, kikotrom a földet, de a szemem már a többi dombot kémleli. Pól úgy térdel mellettem, mint akinek fogalma sincs róla, hogy mit évő legyen. A többi! Gyerünk a többihez! Felugrom, a mellette levő földkupacra vetődöm, és teljes erőmmel, a karommal taszigálom a száraz talajt. Ismét egy kislányt találok, kihúzom, felfogom, hogy halott, de a szemét és a száját feszegetem. Lásson és lélegezzen! Pól lök rajtam egyet, mire oldalra dőlök. Hajd, halott! Az elmém elveszi minden erőmet, alig bírok talpra állni. Kábultan vetem rá magam a következő sírra, miközben magamból kikelve ordítom. Bazd meg, ezek mind gyerekek! Még egy halott. Sokkal lassabban jut el a tudatomig, hogy mit kell tennem, mint az megszokott. Szelektálni kezdek, és azokhoz a dombocskákhoz gugolok, amik mozdulnak. A földet taszajtom a testről, közben azon morfondírozom, hogy a legközelebbi talán elérhetném a lábammal, akkor két testről is lesodorhatnám a földet két elföldett testet is kiáshatnék, megmenthetném a rothadástól, két elásott lelket is visszahozhatnék, elásott lelkek, rothadó testek. Megrázom a fejem, olyan ez az egész, mintha álmodnék. Sosem éreztem még így magam akció közben. Cserben hagy az erőm, a maga és úgy érzem az egész világ magunkra hagyott itt, mert túl sok a dombocska, mi meg pollal csak ketten vagyunk. Hol vagy világ? Ismét tovább megyek. Megbotlok pólban, aki ugyanolyan lázasan próbálja kiszabadítani a testeket. Hallom, ahogy felkiált. Él! Nem foglalkozom vele. Teszem a dolgom, de ahogy letérdelek, a szemem a nagyobb kupac mögé kúszik. Apró kis semmiség. Amióta felfedeztem ezt a borzalmat, most először bénulok meg. Komótosan felállok, és a pici emelkedőhöz ülök. Egyetlen mozdulattal lököm le a földet. Alatta egy csecsemő fekszik. Kinyílik a szája, rögtön megmozdul a keze. Én meg úgy kapom fel, ahogy majmok ragadják meg éppen rosszalkodó kicsinyüket. A keze és a lába csupa seb, de él. A hátára csapok, fejjel lefelé lógatom. Amikor sírni kezd, akkor fordítom csak meg. A karomban tartom, és itt, Nigériában talán először érzem, hogy szép az élet. Csokoládé bőr, barna szemek, apró öklöcskék, erőteljes hang. Él. Nem bírom letenni. Tudom, hogy akadályoz. Szükségem lenne mind a két kezemre, de képtelen vagyok elszakadni tőle. Magamhoz ölelem. A másik kezemmel és a lábammal egy újabb sír rombolok. Ez is él. A helikopter hangja szinte széthasítja a dobhártyámat, megállásra késztet. Körbenézek, számos apró kis kupac vár még ránk. Ki tudja hány élet és halál. Gyerünk, szálljanak fel. Sok a civil, segítséget kérünk. Azt mondtam a géphez. A csecsemővel a kezemben egy újabb sírhoz ugrom, és már nem törődve azzal, hogy mi van alatta, rugdosom le a földet róla. Gondolatban emellé is pipát teszek, mert életjeleket mutat. Ismét egy földkupacnál állok, és megnyugtat, hogy a kezemben lévő csecsemő a fülembe ordít. Ő él. Százados! Most azonnal menjen a géphez! Paul elrohan mellettem. A kezében egy körülbelül öt éves gyermeket tart, de nem foglalkozom vele. Sőt, a parancsal sem foglalkozom. Le akarok térdelni, de két erős kéz maravállamra. Hé, hey, gyerünk! Amikor találkozik a pillantásunk, nem is értem, hogy mit keres itt. Sőt, egy másodpercre azt sem tudom, hol vagyok. A szabad kezemmel meglököm őt, de ugyanebben a pillanatban feltűnik velem szemben Pól és az ökle. Mielőtt kinyílna a szemem... Az orromhoz kapok, ahol egy gézdarab van. Gyorsan felülök. Odébb hajítom a véres stafatot. Ekkor észlelem, hogy a helikopteren vagyunk. Elén feszül egy kar, miközben hallom az utasítást. Nyugalom. A tekintetem póléba fúródik. Mielőtt bármit mondhatnék, föltartott kézzel nyögi. Bocs haver. Egy pontra szegezem a szemem. Próbálok visszaemlékezni és rendet tenni az agyamban. Valamiért hiányérzetem van. A karomra csapok, körbefordulok. Sehol senki, csak mi. Katonák. Bármennyire kussolnom is kéne, magamból kikelve ordítom. Hol a gyerek? Nem jön válasz. Hol a kisbaba, aki a kezemben volt? Talpra akarok pattanni, de egy kéz ismét féken tart. Mindjárt leszállunk. Hol van a gyerek, a civilek? Pól rám sem néz. A legszívesebben szétverném a fejét a fegyverem markolatával. Noha érzem, ő is darabokban van. Amit lehet megteszünk. mentértük egy gép. Az utolsó emlékem pól ütése. Tovább forgatom az agyamban a jelenetet. Összel sem. A csecsemőt elejtem, és vele együtt ott marad a többi gyerek is. Jó páram még a sírokban, ahova élve ásták előket, hogy a kínok kínját megélve halljanak meg. Hol a kis baba? Mintha nem is én kérdezném, elcsuklik a hangom, és a könnyeim homályossá teszik a képet. Mindenki engem néz, és ezt egyszerűen nem bírom elviselni. Vége. Most jött el. Ezt nem fogom tudni feldolgozni. Hány gyermek élete múlott rajtunk? Elásott lelkek. A doki ragaszkodott a nyugtatóhoz, de hülyeség. Nem kell lenyugtatni. Azt akarom, hogy törölje ki az agyamból az elmúlt három órát. Megint sírásban török ki, mint egy szaros gyerek. Apám jó tanácsa a döntőt illetően itt cseng a fülemben. Tudni fogod, ha a döntőben vagy. Robert, visszamentek értük. Suttogja Paul. Tényleg? És azok, akik a földben voltak, akiknek körülbelül még egy percük volt, értük is visszamennek? Minek? Ahol testük ért? Azt hiszed nekem könnyű? üvölt vissza, és el is sírja magát. Hosszan kémlelem. Tudom, most keményebnek tűnik, de polnak nehezebb lesz majd feldolgozni a történteket. Hány gyereket ástunk ki? Ötöt találtunk életben. Nem kérdezem meg, hogy mennyi volt a halott. Mennyi sír volt, amihez nem nyúltunk? Nem tudom, Robert. Fontos ez. Tudnom kell, hány életet hagytunk veszni. Már tudom, míg világ a világ, az elásott lelkek és a rothadó testük végig kísérnek az életemen. Ez egy olyan démonnál nőtte ki magát, amit képtelen leszek legyőzni. Megbentettük, akit meglehetett. Élve ásták el őket, gyerekeket, csak azért, mert keresztények. Paul Bólint majd megtörli az orrát. Hogy gyűlöle a katona? Ilyenkor igen. Bárkit félkézzel el tudnék most intézni, akinek köze van ehhez az egészhez. Nincs terrorista a föld kerekén, aki most szabadulhatna a szorításomból. Üvöltve belezném ki őket egytől egyig, és még a bensőségeiket is darabokra szaggatnám. Igen, gyűlölök, és pusztítani akarom őket. A gép hangjára felkapjuk a fejünket, egymásra nézünk polllal majd, mint akiket ért felpattanunk. Erőnket meghazuttolva sprintelünk a helikopterhez, amiről gyerekeket emelnek le. Az egészségügyisek türelmesen szemlélik őket, az én szemem megakad az apró testen. A nő, aki őt tartja, felém lép, de hosszan hallgat. Én is azt teszem. Bámulom az apró csodát, a kezével hadonászva üzen hadat a világnak, és hirdeti, ő bizony életben maradt. Én ástam ki, a csecsemő. Kislány, nyújtja felém az nő. én meg úgy érzem magam, mint valami idióta romantikus filmben egy apa. Átemelem, miközben sírok és vigyorgok egyszerre. Kislány. Soha többé nem ölelhetem, nem tudhatom, mi lesz vele a jövőben. Itt marad, talán a szülei még élnek, és visszakerülhet a családjához. Mégis, most az enyém. Ez a pillanata az életemből az enyém, és ez a pillanatom az életemből az övé. Hello, kislány! Emlékszel rám? Fél órája én hoztam meg neked a világosságot. Én dobtam le a földet a lelkedről, és tettem szabaddá azt. Megmarkolja az ujjamat, a szájához húzza, és próbálja bekapni. Az apró ajka az új begyemet szopogatja. És én először az életemben hálás vagyok Istennek, amiért a halál torkába küldött, hogy észrevehessem az életértékét.